ספר עזרא, פרק א', ובשנת אחת לכורש מלך פרס, לכלות דבר אדוני מפי ירמיה, העיר אדוני את רוח כורש מלך פרס, ויעבר כל בכל מלכותו, וגם במכתב לאמור. כה אמר כורש מלך פרס, כל ממלכות הארץ,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 לעלות לבנות את בית אדוני אשר בירושלים. וכל סביבותיהם חיזקו בידיהם בכלי כסף, בזהב, ברכוש ובבהמה ובמקדנות, לבד על כל התנדב. והמלך כורש הוציא את כלי בית אדוני אשר הוציא נבוכדנצר מירושלים וייתנם בבית אלוהיו, ויוציאם כורש מלך פרס על יד מטרדת הגזבר, ויספרם לשש בצר הנשיא ליהודה. ואלה מספרם אגרטלי זהב שלושים, אגרטלי כסף א', מחלפים תשעה ועשרים.